Втората лекция за Пеперудата Учителя казва Гасеницата е религия Пеперудата е духовност Пеперудата е стакала Своята духовност Нещо, което и човека трябва да направи Гасеницата това са земните желания земния живот Робството на земното мислене Пеперудата това е освобождението от това гъсто и бавно мислене. Освобождение от капана на времето и, и така тя се е родила в свободата, в друго измерение, защото е жадувала за духовност и за Бога. Пашкула казва учителя е таинство. В него е посято развитието. Пеперудата е изгубения рай, тя е разбрала любовта. Това е нейното отношение към невидимото. Пеперудите наричат ги летящи цветя. Толтеките ги наричат лекия вятър. Даосите ги наричат лекия свят. Спомняте си, Чуанза казва, лекото е вярно. Още леките неща, финните неща, духовните неща, душата. Леките неща, лекото е вярно. В свят това е освободеността. Тук само мога да кажа, че лекотата е награда за едно по-високо знание и по-високо съзнание. Аз говоря и тогава, когато ти е тежко, да ти е леко. Това е тайно изкуство. И учителя казва, крилата на някои пеперуди имат около 40 цвята. Кой е наредил цветовете върху пеперудата с такова голямо внимание? Пеперудата е едно малко чудо на духовното изкуство. Ако гасеницата не се отрече от своя живот, никога няма да стане пеперуда. И учителя казва, кога ще се оправи света, когато гасениците се превърнат в пеперуди. Пеперудата показва, че човек трябва да пресъздаде себе си. Пашкула е особен вид храм и таинство. Тук се натрупва светлина, подход, мисли. И това чака ново раждане. Така в последствие се ражда пеперудата. Ето какъв пъшкол трябва да си подготви човекът. Душата е родена не за да пълзи, казва учителя, а за полет. Полет в духа. Пеперудата е метода, който преодолява съдбата. Индианците ги наричат. Пътуващите леко, а толтеките казват, че вътре в себе си те имат скрит огън, който ги освобождава от земното хаотично тяло. И учителя казва: Някой път има ангели, които влизат във формата на пеперуда и ходят между хората и обикалят хората, дори и кацат върху тях. Пеперудата едно, казва учителя малко, аеропланче. И ангела се качва в него и ходи от свят на свят, разхожда се заедно с пеперудата. Пеперудата е ангелско дете. И учителя казва, пеперудите взимат много добре тона сол. Те са музикални в това отношение и тона сол. Както ще видим после, не всички слави според учителя пеят правилно. По някой мисля, че всички славя, на учителя има страхотно ухо и общуване и казва разликите. А, за това те имат хубави дрехи, а който иска да научи то на фа, той трябва, каза учителя, да отиди при мравките и при пчелите. Малко хора знаят това. Гасеницата – това е кармата, пеперудата – това е освобождението. Гасеницата е дадена за промяна, а не за вкореняване в земното мислене, т.е. мъртвото мислене. Сега, казва учителя, аз говоря на унези от вас – които осъзнават, че имат душа. Ако гледате на смъртта като наминаване в нов живот, на трансформиране, вие сте разбрали дълбокия смисъл на живота. Ще кажете, че спасяването на човека е в църквата. Учителя казва не. Спасяването на човека е в пашкула, който скоро ще се пробие. Спасяването на човека е в пеперудата. Пеперудата, това е способността за преобразяване. Това е чудото да се превърнеш от едно състояние в друго. От земен човек в духовен. Свободен човек. От тромова гасеница да станеш нежна, красива пеперуда. В това послание е скрита надеждата на човека, защото и в него я има тази способност за преобразяване и за завръщане в Висшия свят.